20. Korodoktor természetesen nem lehetett felelősségre vonni. Semmi bizonyíték nem volt ellene. De a boldog expedíció kevesebb törődött vele. Brömont Rómában átvette az örökséget. Kifizette a részünket, de azzal a megjegyzéssel, hogy ha bármikor szükségünk lenne valamire, ami az övé, az mindig a miénk is. Edna addig kért hármunkat, amíg letelepettünk Rómában. Bobby és részfejű vettek egy kávéházat a város szívében. És kezdtek elpolgáriasodni. Barátaink esküvőjén, természetesen, mi ketten voltunk a tanúk részfejűvel. Mondhatom, először életemben láttam barátomat zavarba jönni. Olyan volt fakba, mint egy boxbajnok a mérkőzést követő bankettem. Állandóan egyik lábáról a másikra helyezkedett, rágta a körmét, és mikor templomi esküvőn a pap, kisi elkésetten figyelmeztette a fiatal párt, hogy nekik jó-baroszba követniük kell egymást, azt hiszem, megesküdni nem mernék rá, de úgy láttam, mintha részfejű szemébe valami szokatlan nedves csillogás keletkezne. Aztán sokáig nem láttam részfejűt, míg egy vasárnap reggel udvariasan kopogott, majd berúgta az ajtót és megjelent a hálószobámba. Gyere ma velem ebédelni, kitűnően fog szórakozni, invitált biztatóan. Bevallom, barátom felfogásai a szórakozást illetőleg olyan sokféle változattal rendelkeztek, hogy némi bizalmatlansággal mentem vele. Ez egyszer azonban tényleg kitűnően szórakoztam. Előkelő étterembe mentünk, ahol két óra felé egy kövér, jól öltözött, szemüveges úr jelent meg, és az étlapot kezdte tanulmányozni. Részfejű oda ment hozzá, kisé meghajolt, és kedves mosójjal szinte alázatosan kérdezett valamit. Persze láttam, hogy rögtön verekedni fog. A gyanútlan szemüveges úr kedélyesen felelt, és részfejű látszólag nem is erősen az arcába vágott. Ilyen ökölcsapásokat csak tőle láttam, amelyel, mint egy könnyedéns mellékesen, egyetlen futógesztussal úgy tudott megütni valakit, hogy szétrepedjen csontja, bőre, kitörjen a foga, befeketedjen a szeme, és magával rántva zuhanásában mindent, olyan benyomást keltsen az odasietőben, mint akit huzamosabb ideig vertek olmos botokkal. Ez volt az a korod doktor, magyarázta vidáman részfejű miután rendelkezésére állt a megjelenő hatóságoknak. Kinyomoztam, és ezen túl minden két hétben egyszer megverem, fejezte be fiatalos lelkesedéssel. A történethez már nincs sok hozzá fűzni valon. Bramon és felesége boldogan éltek. Hogy Bobinak is jusson szerep a család alapítás körül, ő lett az első gyermek keresztapja. Sokszor jöttünk össze őtem, és újra meg újra átéltük éfélben nyúló beszélgetések közben a borzalmas, de feledhetetlen kalandokat. A történet epilógusához tartozik, hogy korod doktor még kétszer találkozott részfejével, aztán kivándorolt, és örökre távol tartotta magát a kontinenstől.